Pani slušatelji, dobrodošli. Još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Danasnja tema nam je predstavljanje novog saziva Savjeta Mladih Grada Karloca i predstavljamo novu stručnu suradnicu za mlade. Gosti su nam Sanja Zanki, predsjednica Savjeta Mladih. Dobar, večer. Dobar večer. I Nena Pavlović, više stručna suradnica za socijalnu problematiku i pitanja mladih upravnom modelu za društvene djelatnosti grada Karlovca. Dobro večer također svima. Pa evo za slušatelje koji nisu upoznati o čemu se točno radi, malo da Predstavim, zakon o savjetima mladih. Eh, sabor izglasuje početkom 2006. godine u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život. Kandidate za članove drugog saziva savjeta mladih krajem 2010. godine predlagale su udruge mladih i, i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih u gradu Karlovcu. O Savjet mladih raspravlja o pitanjima vezanima za mlade, savjetuje gradsko vijeće o temama vezanima za mlade, te sudiluje o izradi praćenju gradskog programa za mlade. Između i brine o informiranosti mladih u gradu Karlovcu. E, Sanja, ti si predsjednica od drugog saziva Savjeta mladi grada Karlovca, pa evo možeš malo sada predstaviti sada i svoje pozicije obzirom da, da se sjećaš kako je to još je ono... Kako je izlo, u prošlom sazivu. Kako je bilo u prošlom sazivu, da. Kada je uopće konstituiran ovi saziv savjeta i ovako čini se ovak tijekom prošlog mandata nije bio pretjerano produktivan mm -hmm. savjet. Savjet mladih grada Karlovca je sada u ovom sazivu konstituiran na sjednici 26. 1. 2011. tako da smo još uvijek malo friški i i mladi. I dosta smo se pomladili u odnosu na prošlogodišnje odnosno prošli saziv, znači prvi. I kako bi se to reko, kako se prvi mačići bacaju u vodu, tako smo se i mi bacili u prvom sazivu u vodu, pa eto ne, nešto je isplivalo, nešto i nije, možda što smo trebali napraviti, a Sada barem imamo iskustva što se tiče toga koje su nam prednosti, odnosno što možemo zapravo učiniti za mlade u gradu Karlovcu u novom sazivu. Upravo zbog toga je dobro da u novom sazivu ima i dosta mladih lica, ali ima i nas nešto i starog saziva, pa nismo skroz opet friški nego ima nas i starih i novih mašića. Pa ja, prigovaralo se na dosta na slabu vidljivost. Dakle, ako se sjećeš u prošloj emisiji kad smo pričali o savjetu mladih prije koju godinu, bila je anketa gdje su građani poglavito mladi, pitali šta je, to nisu znači znali opće o čemu se radi, sad ćemo malo vidjeti tijekom večeri nalaznjeg razgovara koliko šta imate u planu za dalje malo pojačati i povećati vašu vidljivost suradnju s udrugama mladih za mlade kojim aktivnostima u općini se planira povećati ta vidljivost e, pa vidljivo se planira povećati prvenstveno našom edukacijom znači cilj nam je educirati članove novog saziva na koji način saziva općin odnosno savjet može nešto poduzeti u gradu a, također planiramo i napraviti sastanak sa svim udrugama koje, se, koje rade sa mladima u gradu Karlovcu Upravo kako bi došlo do neke interakcije kako ne bi to samo ostalo na bazi interneta pa objavimo na našim stranicama da postojimo Nego više kako bi zajedničkim razgovorom možda nas i oni mogli reći koji su njihovi prijedlozi što bi trebalo savjetovati grad Što je nama i savjetodavno umoga. uloga ja u cijeloj priči što se može promijeniti na što treba udirati u gradu i slično. Na koji način gdje mladi mogu uopće doći do savjeta? Kako smo se tek 261. oformili moram samo znači utvrditi pozicija bi nam trebala biti u Centru za mlade u Grabriku. Gdje je bila kao i pozicija saziva. Naravno može nas kontaktirati i na internetu, na našim stranicama koje se isto tako mogu postoje link i kontakt na stranici Centra za mlade u Grabiku, na naše stranice i može nas naravno na sve obuhvatne društvenoj mreži Facebooku kontaktirati gdje mislim da najviše mladi provode vremena u posljednje vrijeme. Što nije bila Facebook grupa i u ovom prošlom sazivu, je. koliko je bila aktivna imaš ni nekih podataka? Nijem sada trenutno. Znam da, da je da su bile neke rasprave i tako, neki prijedlozi koje smo pokušavali progurat, ali... Bilo neki čestih pitanja, da su se vama mladi obraćali, preko A, Facebooka ili naravno interneta? Naravno, sveopće pitanje o gradu Karlovcu, kad ćemo dobiti kino, to, to je nekako najviše, ono što je svima zapravo bilo poznato, mi smo tu išli i u potpisivanje peticije koje za vrijeme sajma udruga i po školama u gradu Karlovcu te smo skupili nekih oko 3000 glas ovako se ne varam odnosno potpisa za otvaranje Kina kako i sami znamo da, da će se to u budućnosti dogoditi u Karlovcu, odnosno tako su obećanja za sada, mislimo da samo možemo i dalje to pokušati gurat, to je nešto što recimo i u kontaktu sa mladima ovako nekako svi najviše audiraju na to Planirate li na neki način osigurati konzultacije ili nekakve redovite sastanke sa mladima? Radi se tu i o pojedincima i organizirano tipa udruga nekih inicijativa i slično pa namajem, Koje, sad koji su ovo radno vrijeme nismo Gravariku? još formirali radno vrijeme jer tek kako sam rekao sazvali smo odnosno savjet je konstituiran 26.1. tako da nam predstoji zapravo odrediti koji je daljni tok aktivnosti u naredne dvije godine s obzirom da nas je 9 trenutno u sazivu mislim da ćemo uspjeti dogovoriti neki datum koji će svima odgovarati i odnosno dan u kada bi se moglo doći do nas e, u centru za mlade u Grabriku koji će nam biti kao sjedište i na taj način biti u, u direktnom kontaktu s nama, ali kao što sam i već naglasila, mislim da svi zaista sada već imaju i mail adrese i mobitele i na te načine nas isto tako može kontaktirati jer naši konta kontakti su već na web stranicama tako da. Imate li već neki zacrtani datum prvog sastanka sa članovima Udruga za mladih i Ne, udrugama... kao što sam naglasila, moramo tek uformiti znači, program aktivnosti kroz godinu koji će svima odgovarati. E, malo smo se friško našli na mm -hmm. Tegnagon 26. prvog, pa nemamo toliko puno informacija, ali mislim da bi se to trebalo dogoditi ili u trećem ili u četvrtom mjesecu, najkasnije. A imate li već neke ideje na koji način se uključiti do aktivnosti mladih u gradu? i na koji način mlade uopće nekako pokrenuti. Meni je zaista teško ovako unaprijed govoriti kad nemam neke konkretne i prijedloge od njih, što mislim da je dosta bitno, da i oni kažu na koji način se misle da se uopće može doći do mladih. Ono što ja znam osobno iz vlastitog iskustva i preko kluba i slično je da mlade samo treba potaknuti na neki način, a da će onda krenuti to dalje i zahuktati se na kraju krava i u domaćima i postoje udruge koje su ipak jače u, u toj realizaciji rada sa mladima. Znači, nemate sad za sada neke ono smjernice ili te prve aktivnosti koje ne, prve planirate. Aktivnosti. Dakle, ne, nešto da izbrainstormamo izbrain što... bar na nekoj poziciji ideje. Ne. Da, ne, jer tek nam predstoji uh, Budemo se onda čuli znači, tamo treći čuli, četvrti da. mjesec, pa ćemo najaviti. Gradski program za mlade izrađen je 2007. za period 2008. do 2012. Dakle, ovo još nam je ostalo koliko? Dvije godine skoro, a moramo već polako početi razmišljati i ovoga šta dalje u suradnji grada Karolca i udruga za kreativni razvoj domaći. Nakon predstavljanja analize potreba mladih i nekoliko radionica, definirano je pet glavnih poglavlja programa, smjerama i aktivnostima, kao što su sudjelovanje mladih u društvu, volonterizam, obrazovanje, informatizacija, zapošljavanje, zdravlje te slobodno vrijeme i kultura mladih. U trigodne provebe većine aktivnosti koje su najavljene operativnim planom nisu izvete, ne te se možemo nati da će program kasniti iz predviđenog roka Ovako, ovaj savjet mladih svojim opisom djelovanja je uključen u praćenje provedbe ovoga programa pa koliko ste zadovoljni do ovim dosta dačnjom provedbom u svog programa evo vi sada iz pozicije savjeta ili možeš čak a, ti osobno obzirom da si eto, već pa ovaj evo sad, kako da, da, si već i sam naglasio do, dosta toga nije uopće ni provedeno još, odnosno tek predstoji, pa zaiste mi se nadamo da će se u dogodnom vrijeme aktivnosti početi realizirati. Iako smo svjesni da za provedbu neke aktivnosti, ona pripremna faza je zaiste iznimno bitna. E, isto tako izabrali smo dva predstavnika iz savjeta, to su Matija Žibrat i Ivana Rumenović koji će biti u tom odboru za praćenje provedbe programa mladih koji bi se trebao isto tako uskoro početi e, oformljavati i e, znači reagirati na neprovođenje eventualno nekih stavki iz programa mladih. A je li vi u ovom starom savjetu reagirali prema gradu na neke stvari ili nepravilnosti ili na nešto što se nije odrađivalo što se trebalo pokrenuti predviđeno planom i programom e, aktivnosti u gradskom programu? E, pa evo, iskreno, sa, savjet u prošlom sazivu nije bio baš toliko aktivan koliko je mogao biti, što je donekva i greška nas samih, ali i dosta je bilo okolnosti koje su se poklopile, nažalost, i došlo je do raspada tog saziva pred kraj, tako da mislim da bi u ovom novom sazivu sada trebali više paziti i na program mladih koji je donesen i na način na koji će se on provoditi do kraja. Sudjeluje li savjet mladih u opće u radu povjerenstva za praćenje provedbe gradskog programa? Kao što sam rekao, sudjelujemo sa dva predstavnika. Da, ali to je na papiru, kako se kaže. A aktivno je koliko su ta dva predstavnika i i pogotovo onom prošlom sazivu kako je to funkcioniralo u prošlom sazivu kao što smo i sami vidjeli da očito s obzirom da više manje dosta stvari iz tog iz programa, gradskog programa za mlade nije provedeno, znači da nije baš funkcioniralo što se nadamo da će sada početi funkcionirati da bi trebalo malo jače pritisnuti Tako je. ću mi je malo zasvirati pa se onda vraćamo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 Está perdido, será más difícil poderlo cambiar. Perder el tiempo es el enemigo de todo amante de la libertad. Caminando se hace el camino, aunque da mucho por descubrir. La vida está hecha de sueños, que unos locos quisieron cumplir. smo sa današnjim gostima Sanjom Zanki predsjednicom savjeta mladih i Nenom Pavlović višom stručnom suradnicom za socijalnu problematiku pitanja mladih u upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Karlovca. Predstavljamo novi saziv savjeta. U prvom dijelu smo predstavili kako sanja gleda na dosadašnji sazivi i koji su planovi novoga saziva imat ćete dosta posla, da evo očekujem za nekih mjesec, dva da se ponovo vidimo ovdje čujemo, malo porazgovaramo o konkretnim aktivnostima evo što se tiče samih sredstava, to je isto bilo dosta pitanja od strane udruga i udruga mladih i koje se bave mladima, pa na koji način savjedni Povjerenstvo utječu na planiranje sredstava za provedbu gradskog programa u sljedećoj godini obzirom da sve sa gradskog proračuna od prve godine gradskog programa ne prate operativni plan ne na ti si nova u cijeloj priči. Da, ja sam priči. dosta isto tu nova. Zapravo tek šest mjeseci sam na ovoga tom radnom mjestu, ali ono što mogu reći za kako se ta sredstva ovoga planiraju, znači kad povjerenstvo donese neke odluke koje će se provedbene, znači mjere raditi, onda se po tome i radi taj plan sredstava koji će se predvidjeti u proračunu i s kojim će se ta, te mjere dakle, pokrivati taj rad. U, dači, u okviru cijelog radskog programa evo, čak na planiranih mjera se dosta slabo provodila ili evo sad ono da tim, tim postocima mm -hmm. sada možemo kalkulirati. A, pa zašto nije izrađen operativni plan za provedbu gradskog programa do 2011. nadalje? Pa evo kako se cijelom, cijeli taj moj, uh, moj radno mjesto je dosta no, nova stvar i uz njega se vežu zapravo sve, sve ten uh, novi saziv uh, savjeta mladih uh, novo povjerenstvo uh, tako da ne mogu sada pričati o nekim prošlim stvarima zašto i koje su to bili ovoga probleme ali ono što ja mogu sada reći da ćemo nastojati sve te mjere koje nisu provedene provesti uh, čekali smo i ovoga uh, savjet mladi da se uh, uh, konstituira, tako da smo od njih dobili dvoje članova u ovoga povjerenstvu, tako da će oni svakako biti prisutni u planiranju uh, svih uh, mjera koje ćemo provoditi i mislim da mogu oni onda dosta ovoga utjecati da se i povjerenstva i sastaju i malo to više gurati. Pa da jedna od osobnih zadaća savjeta je sudjelovanje u praćenju provedbe i, pro, i samoj provedbi implementacije gradskog programa pa evo sanja možda ne znam jeste vi u biti opće o tome razgovarali šta sada na razini ovog novog savjeta. Pa na razini novog savjeta smo znači izglasali dva predstavnika koji se koji će biti u Povjerenstvu za provedbu gradskog programa za mlade kao što sam već rekao riječ je o Ivani Rumenović i Matiju Žibratu, Matiju Žibratu koji bi se trebalo to uključiti u rad povjerenstva koje će koliko znam u doglednom vrijeme kroz nekih tjedan da, će biti dana ili dva a ono što mi sada radimo je ovoga, analiza tog cijelog gradskog programa za mlade, znači da vidimo koje su to mjere i aktivnosti koje nisu provedene, koje su nužne za provedbu i taj rad dosta zahtijeva vremena i konzultaciji sa drugim odjelima moramo surađivati, jer naravno da sve te mjere i aktivnosti nije provodio samo naš upravni ode za društvene djelatnosti, težište je bilo na svim odjelima, tako da Odgovornost je zapravo na, na svima nama, jel? Svih, svih tih koji su odjela i e, koji su bili ovoga, uključeni u rad i prošlog povjerenstva. Naravno, bit će i sada e, pročelnici mahom, e, znači udruge mladih, predstavnici udruga mladih, e, dvoje, znači, predstavnika ovoga, savjeta mladih. Tako da... A što se tiče samoga, same implementacije gradskog programa, mi smo imali još tamo 2009. godine predviđeno 15. emisije u kojima ćemo pratiti sam program i sada sa strane uh, gradskih odjela dobili smo negativan odgovor i nisu, čak evo, nisu nam gostovali, emisije, emisije se čak nisu ni održale zbog toga što nisu aktivnosti implementirane, ono, nismo imali o čemu niti pričati. Pa, kakva je situacija sa drugim savjetima u Republici Hrvatskoj? Jeste imali s nekim kontakte? Imali smo kontakte i sa savjetom mladih grada Zagreba, sa savjetom mladih grada Koprivnice i sudjelovali smo i na priješnjim sjednicama svih savjeta. E, zaista, Situacija se razlikuje od grada do grada. U Zagrebu oni čak mogu prisustiti, znači, aktivno sudjeluju na skupštinama gradskog vijeća i slično. Um, dok, ne znam, u Maciji resimo, je užasno teško opće i naći mlade ljude koji bi bili voljni ući u uh, saziv nekog savjeta. Tako da, zaista, od grada do grada, užasno se razlikuje način na koji funkcionira savjet mladih i Eto, ja se nadam da će naš Karlovački sada uspjeti ostvariti sve ono što bi trebao. Imate li već predviđeno neki plan tih sastanaka, konzultacija na nekim, kao rekla ste, na mjesečnoj bazi ili, na bazi, ili češće? Na mjesečnoj bazi moramo se znači naći najmanje jedan put mjesečno, a kao što sam već naglasila u ovom programu aktivnosti koji ćemo koji nam predstoji teko formiti s obzirom da smo do sada imali samo konstituirajući sjednicu ćemo dogovoriti znači aktivnosti kroz naš cijeli mandat odnosno kroz dvije godine Hoću mu ćemo vas naravno obavijestiti. Nada, Neko sljedećih tu predstaviti u ovoj emisiji Absolutno. i e, Naravno taj program aktivnosti je moguće na nekoj bazi ide započeti sad već uskoro raditi, ali da bi on zaista bio kvalitetan kao što sam već rekla, moramo se sastati sa udrugama mladih koje postoje u Karlovcu kako bi od njih čuli što, koja su njihova razmišljanja i na koji način vide u opću ulogu savjeta odnosno e, imaju neke konkretne prijedloge koje bi trebalo predložiti gradu i koje bi se ticale gradskog programa za mlade. Fijancira li grad Karlovac aktivnosti e, savjeta mladih? Mi dakle, imamo određeni budžet u proračunu koji je za naše edukacije koji je nami 10.000 kuna koje trošimo, možemo trošiti isključivo na takve stvari. Znači, <laughs> da, to je za ovu godinu 10.000 kuna za vašu edukaciju? Da a zaosim toga, hoćete li raspolagati s nekim drugim sredstvima, oke okay, vi nećete raspisivati natječaj, ali vi se možete prijavljivati na natječaje. Dobro. Pa imate li to u nekom planu? Pa u planu nam je, znači, kroz različiti sustav aktivnosti, odrediti na koje natječaje bi nam bilo interesantno se prijavljivati. Postoji program Mladi na dijelu koje ga provodi Hrvatska agencija za mobilnost gdje bi mi kao savjet mogli se prijaviti oni imaju natječaje kroz tijelu godinu tako da zasigurno ćemo se i na te rokove javljati ima tih natječaja dosta a idemo još malo podsjetiti na koji način vam se javi, mladi i udruge mladih mogu javiti svojim prijedlozima i komentarima na stranicama u znači, Centra za mlade u Grabriku postoji poseban link na savjet Mladih grada Karlovca gdje postoje naši kontakti na koje nas se može dobiti naša mail adresa i naravno na Facebooku koji svi mislim već imaju do sada pa onda... Samo ga treba malo ovu grupu pogurnuti malo, malo, grupu pogurnut, malo da je, da je bolje zreklamirati Dijel mi sad malo svirat. Plein d'être musique, pas de crise de tête, une envie de faire la fête. Tu conjoins le milieu artistique pour délire et tout balancer, sans être musique, joyeux.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 Mais on dit aux poins ciné engagés on veut se distinguer c'est top basta Partager des moments complicité, le pouvoir s'éplater sans se De pouvoir délivrer sans se contenir, c'est notre soin. Et on l'assume Your rude boy, c'était pas un bad boy, na man današnjim gošćama, Nenom Pavlović, višom stručnom suradni, suradnicom za socijalnu problematiku pitanja mladih upravno o odjelu za društvene djelatnosti grada. Karolca ovo odlično ovako zvuči. <gledajte> Našti na pamet <gledajte> ovako ovo sve. I Zanki, predsjednicom savjeta mladih, razgovaramo o novom sazivu mladih grada i općenito problematici vezano vezanoj za mlade unutar gradskog e, poglavarstva, pa nena, može li za početak objasniti što znači suradnica za mlade, što to podrazumijeva? Taj rad podrazumijeva e, koordinaciju različitih e, ovoga, e, mjera, e, praćenje rada savjeta mladih, vijeća maturanata, podrška i praćenje radu centra za mlade, analize i praćenje e, izvršenja e, gradskog programa za mlade. Evo, to su one krucijalne stvari koje bi ja trebala koje radim za sada najveća sada stvar je koju sam već ponovila analiza do sada izvršenih mjera gradskog programa za mlade i oformljavanje novog povjerenstva i da se dakle krene sa izvršavanje svih onih mjera i aktivnosti koje nisu provedene na tome ćemo sada ovoga inzistirati, prvo povjerenstvo nadam se da će biti već negdje početkom trećeg mjeseca tako da možda neke daljnje informacije već bi mogli onda imati za sljedeće naše ovako slušanje pa da, u svakom slučaju ćemo se mi još čuti nekoliko puta u ovoj godini pa evo ste krenuli kao suradnica prema vašoj procjeni u kakvom stanju ste uopće našli svoje novo radno mjesto? Pa evo, nisam se e, bavila tim stanjem e, dosadašnjim, jel, budući da je moje radno mjesto obilježeno novim početcima. E, ne, nisam duže od šest mjeseci na tom radnom mjestu i odmah je trebalo raspisati natječaj za novi savjet mladih, pa ovoga, raspisati natječaj za ovoga, voditelja centra e, e, za mlade, Znači novo povjerenstvo i analiza gradskog programa, tako da su to, to, mi naj, to je ono na čemu radim, znači gledam naprijed, gledam ovoga u budućnost, to stanje, mislim, apsolutno je nešto što jednostavno počelo sa novim i tako i dalje radim. Sličan odgovor smo dobili od novih voditelja centra u prošloj emisiji uh -huh. koji su isto tako novi voditelji centra, nova stručna suradnica i dosta su bili da ne kažem da su dosta hvalili to, tu neku novu suradnju, ali uglavnom su pozitivno uh -huh. reagirali na sve skup. Jeste slušali? Pokušavamo ovoga unijeti jednu pozitivnu ovoga, energiju suradnje što, mogu, što je moguće praktičniju tako da nadam se da ćemo biti svi zadovoljni sa suradnjom Na koji način namiravate održavati komunikaciju s mladima u gradu? Pa evo komunikaciju održavamo putem ovoga članova savjeta mladih naročito predsjednice u tome nam pomaže i centar za mlade infocentar to su one ključne stvari koje su povezani sa mladim ljudima i koji nam mogu davati informacije i saznanja nova, jel' proteklom razdoblju s, kim ste, s kojim ste u udrugama ili sa pojedincima, inicijativama, s kim ste najviše surađivali, imali kontakata? Pa evo, konkretno tek sa savjetom mladih, sa predsjednicom, sa članovima, mislim svi ti članovi se mogu javiti bez obzira, ne mora to biti samo predsjednica, jel, ovoga, i, i svaki mladi čovjek koji ima bilo kakvu e, potrebu nešto reći, ovoga, inicijativu može doći i e, svakako da možemo porazgovarati. Ja su vam se javljale već udruge sa svojim pitanjima? Ne mogu reći da su se javljale, sad ne još. Dobro, pretpostavljam da će... Pretpostavljam ev... da će se to sada zahuktati. <laughs> kako obišnjavate da ovaj novi operativni plan gradskog programa nije izađen za razdoblje od 2011. pa nadalje? Pa mislim da smo to već ispomenuli. Ali Ovo... mislim sad evo iz vaše pozicije, ovako, <laughs> čisto kako gledate na to... Pa evo, velim i prije sam to samo malo čas rekla da je odgovornost na svim odjelima. Znači svi odjeli učestvuju, jer je li, taj gradski program za mlade vrlo obsežan, ne tiče se samo jednog odjela, svi su dobili ovoga zaduženja, sad koliko se uspjelo ovoga u tome imaju i uspjeha i neuspjeha, sad koji su razlozi bili, ne mogu sa tome govoriti, ne znam točno e, operativni program evo radimo upravo sada, mislim to je ono što ja, e, što mi je ovoga pretežiti dio mog ovoga radnog vremena e, ja bez bovoga, bez znači, operativnog bitna plana, je dobra kvalitetna ovoga analiza dosada učinjenog to je ono što se moramo svi zajedno i ja sam već 80% toga prikupila podataka, ali evo još trebam pomoć nekih odjela. tako da ćemo imati neku onako kvalitetniju sliku, kompletniju sliku i da ćemo moći onda i na osnovu te kvalitetne analize napraviti kvalitetan operativni plan, a povjerenstvo u tome za mene je najvažnija, jel najvažnije tijelo koje će zapravo na svom ovoga sastanku svojim prijedlozima e, sačinjavati taj operativni plan. A rekli smo da što se tiče samog gradskog programa za mlade sudjeluje više gradskih odjela. To su, da, dakle, na... Da, na koji način ovi pročelnici pojedinih odjela i kako surađu, surađuju uopće na provedbi. Pa... Kako je ta neka je postoji li ta neka živa interakcija između na, na pitanjima vaš provedbe gradskog programa između odijelama pa evo, oni se sastaju na tim e, povjerenstvima, tako je bilo do sada e, o, novi saziv ovoga povjerenstva i, i taj ovoga sastanak još nije nijednom e, ovog održan mislim da zapravo najviše na povjerenstvima jel? ali naravno i ovako sastancima koje sazovu prema potrebama na koje mjere gradskog programa od 2011. se planira uložiti najviše sredstava Pa evo mi radimo na prevenciji ovisnosti, to nam je jedna ovako od najbitnijih mjera koje trebamo provesti, zatim to su projekti športa, rekreacije i zdravlja. A cijela, cijela ova i sljedeća godina će biti težište na projektiranju i uređenju multifunkcijskog centra takozvani Hrvatskog doma kao centra zabave i kulture za mlade. Evo, to bi bilo onak jedna od malo većih projekata. Također se nadam da će zaživjeti projekt skate parka koji također se planira i Ove godine da. Dakle bi... neki radovi damo na to je priča dolaz na Vundskom polju. Znači, neke neki radovi su krenuli sa tamo. Imate li to veze sa što mislim da to nije u tom. Nije to to. Nije to, to. Nije to, to. Dobro, Dobro. a zašto, zašto i na koji način ste odlučili evo baš sada te ovog aktivnosti? Pa, su sad neki prioriteti u gradu. Pa smatrali se prioritetima, jel? Um smatra se da taj neki kulturno zabavni centar za mlade neophodan mladi su dosta ovoga izrazili svoju želju za time što se tiče skate parka postoji i peticija, mislim da nekih 500 potpisa mladih, tako da evo postoji neka podloga da se to stavi kao nekakav prioritet mislim to je nešto što je od većih projekata a povjerenstvo za praćenje gradskog programa se nije do sada sastajalo redovito i kako se, šta planirate malo to pojačati? Pa naravno da, da, da ovoga ja, sve to ono što smo rekli prvi timačići tako je ovdje bilo možda malo i e, nerazumijevanja e, ovoga, koja je to e, i ozbiljnost savjeta mladih, znači da i njima treba pokazati da mi svi zajedno brinemo o mladima i da sve samim e, radom u tim povjerenstvima im pokazimo koliko su nam važni e sad koji su to sve bili problemi vjerojatno je bilo ja, određenih ja radom u povjerenstvu osigurala bi se neka optimalnija razina provedbe gradskog programa s obzirom da su tu dakle uključeni što smo već rekli i članovi i pročelnici i predstavnice organizacije mladih, za mlade, savjeta mladih Evo kad bude prva sjednica povjerenstva i kad ukoliko uspijemo barem neke naznake tog kak bi rekla projekt plana napraviti mislim da bi bilo dobro da vas izvijestimo o tome pa da Evo, se medijski poprati da malo se to više ozbiljnije shvati. Pa da, definitivno, da, te, te 2009. godine zajedno je išle, taj emisija u biti bilo je zajednički projekt, recimo nekakvih 50% aktivnosti nije provedeno, pa evo kako ovo objašnjavate, opće da tih tri godine, znači redili smo 2008. 2009. 2010. pa nije provedeno uopće veliki broj tih planiranih mjera. Pa gledajte, aktivnosti. dosta toga provedeno, ne možemo reći da baš dosta toga nije, m, naravno da... Planirate, planirate mnogo a učinite dosta, ne može se reći da sad ovoga je zadovoljavajuće ako je samo je zadovoljavajuće ako je sve onda malo, to je malo previše ono idealistički da će se baš sve ostvariti nije baš tako da se ništa nije ostvarilo i da nije se zapravo mnogo toga ostvarilo E sad, naravno da postoji uvijek nešto, nekom je veći prioritet, neka mjera, pa onda malo insistira na tome i misli si da je to sad nešto što nije provedeno, moglo je biti, a niz stvari je provedeno, Mislim. Moram, i da, dio stvari je, ali, i evo, ali stvarno ono, ili je to da je onda uzet preveliki zalogaj. da, da se to planiralo se... više nego što se da. moglo implementirati. Moramo vidjeti iz koji su naši ovoga, resursi, koje su naše ovoga, mogućnosti, ali to je ono sve što je prvo bilo da, da se onda stekne nekako ovoga iskustva i svega toga što mi možemo, od onog što smo planirali napraviti. I sad a, onda Možemo se ponadati smo... da će i novi sazi savjeta mladih a. malo jače pritisnuti jel da se mi jako se puno tvari... planiramo, a ne ostvarimo uh, uh, veći dio toga, to ne znači da nismo uh, puno napravili, jer možda smo previše planirali. Možda je to nešto ono, jel, može se i tako to gledati. Malo prevelike smo okay. zalo... Na samom kraju emisije, na koji način se vas može kontaktirati? Imate li neko uredovno vrijeme pa ili, uredovno dobivljem dovodno telefonom se Dovoljno je telefonom, ali u vrijeme od 8 do 1 za stranke. Svakim danom a, telefon mogu ga im reći ukoliko Pa može da lako. Evo 628244. 628244 za sve zainteresirane. Za za ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu, hvala vama na pozivu. Evo, ja da ćemo se sljedećih e, mjeseci još čuti i družiti ovdje na valovima Hrvatskog radio Karlovca. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večero. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati emisija Sektor 3 Realizira se zahvaljujući donaciji nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Do slušanja i želim vam ukodan ostatak večeri. jer o